Napot, szép napot, kívánok a kedves hallgatóinknak, akik hűségesen és egyre népesebb számban hallgatják a műsorunkat. Önök a magyar rádió adását hallják New Brunswick, New Jersey-ből, a Radgesz Egyedem rádió stúdiójából. Köszönti önöket a szerkesztő műsorvezető Rozs Ildikó. A mai gyerek sarok gazdája, ifjú műsorvezető társam Bán Nóra lesz. Szávusztok gyereket, jó napot veledetek! A gyerek program meghallgatásához három negyed hatkorú feltételő Legyetek itt a rádió közölében. Elérhetőségeink a rádióban a 88.2 FM-en, az interneten a www.ny.com, és feldevonalak között WRSU beírása után a Listen Nára kell ráklikkelni. E-mail címünk magyaróra, kukacjahu.com, a Facebookon a Radgesz Magyar Rádió. Néven lehet megtalálni bennünket. Remélem, politikamentes műsorom hallgatása közben mindenki megtalálja a maga kedvenc témáját. Először elmondom a közleményeket házunk tájáról, majd lesz nyelvőrködés, természetes gyógymódok, kabaré és ahogy említettük, gyereksarok. Itt a tavasz, a romantika legfőbb ideje. Ezt a hangulatot idézi Zorán Stevanovics romantika című számával. Amint hallhatták a kedves hallgatók, ez nem a Zorán Romantika című száma volt. Technikai probléma történt, de ez, ez a szám is benne volt a programunkban. Bartok Béla este a székelyeknél című darabját hallgathatták. A Zorán Romantika című számát pedig legközelebb a Hírek házunk tájáról után fogjuk meghallgatni. Tehát Hírek házunk tájáról. Április 17-én a Magyar Református templomnál New weekend, hímes tojásfestés és gyerek arcfestés lesz reggel az angol és magyar istentisztelet alatt a vasárnapi iskodat termében. is lesz, és a gyerekeknek a news nyúszi fogja várni. Köszönöm, Nóra. A Hungarian American Citizen Club szeretettel várja, meghívja önt és kedves családját a tavaszi bárra, amely szombaton április 30-án lesz. A vacsora 7 óra 30 perckor kezdődik a zenét, a horváth dúó szolgáltatja. Helyfoglalásért a következő számokat lehet hívni. 732 634 96 87 vagy 732 634 4324 es telefonszámokat. Mindenkit magyaros szeretettel vár a vezetőség. A magyar atlétikai klub szívesen mindenkit egy családi halászlé és túrógombóc vacsorára. A humor kedvelők hofi Gézát nézhetik, az esemény 6 órakor kezdődik. További részletekért érdeklődni lehet Stankovics Editnél a 732-735-0456-os telefonszámon. A Széchenyi István Társaság meghívására Dr. Kapics György, egy közgazdász tapasztalatai a magyar közéletben cimmel tart előadást a magyar gazdasági helyzetről a New Yorki Magyar Ház széchenyi termében 2011. április 15-én pénteken este 7 óra 30 perckor. Kolbász lesz csütörtökön, május 5-én reggel 8 d. után 4-ig a Magyar Református templomban, New Brunswickban. Kérjük jelezze a rendelését április 29-ig rác ellenornál a 732-249-4526-os telefonszámon. Pingpong tornament a Cserkészházban. Április 16-án szombaton reggel 10 órától két asztalon egyenes kiesővel, vigasszággal az első öt díjazásban részesül. Jelentkezni lehet 12 éves kor fölött. Az amerikai magyar alapítvány a 48. éves Karuselbádiára hívja önöket a New Brunswicky Hyatt Regency Hotelbe. Az időpont április 30-a, a további részleteket kérjük, hívja a 732-846-5777-es számot. Ugyanaznap, tehát április 30-án szombaton a Magyar Tanyán este 7 órai kezdettel tavaszt köszöntő mulatságot rendeznek, amire minden kedves érdeklődőt szeretettel meghívnak. És most pedig hallgassuk meg Zorán Romantika című számát. Kedves. Nyelvörködés. Ma a süksüközésről lesz szó. Mit is értünk ez alatt? Aki tudja, hogy mire gondolunk, biztosan nem követi el ezt a szarvas hibát. Mert bizony ez a legfeltűnőbb, leghírhettebb hiba, amit az emberek, ha elkövetnek, bizony másképp néznek rájuk, különösen Magyarországon. Nem maradjunk le, mutassuk meg, hogy mit az Egyesült Államokban, ha otthon születtünk, hanem meg tudjuk tanulni az elhez kapcsolódó szabályt megpróbálom a legegyszerűbben elmagyarázni. Vannak igék, amiknek a szótöve t-betűre végződik, mint például lát, üt, forgat, simogat, stb. De a többi ige is ellátható a hat képzővel, így azokat is úgy kell kezelni, mintha t-végűek lennének, hiszen az egyéb ragok ezekhez fognak kapcsolódni. Mielőtt a kedves hallgató, hogy már megint belebonyolódom a szakszavakba. Gyorsan hozok egyszerű példákat. Alhat, állhat, ehet, ihat, késhet, jöhet, mehet, kaphat, stb. Eddig érthető, ugye? Ezeknek a téknek hallatszaniuk kell, amikor egyszerűen csak kijelentünk valamit. Például Nóra megláthatja az ajándékát, megláthatja az ajándékát, és azért, hogy megláthassa nyitnia a szemét. Akkor jön a fordulat, amikor felszólító, óhajtó formulát használunk. Ebben az esetben a T és a J átalakul, úgy mondjuk, hogy hasonul, és S lesz mind a kettőből. Egy másik példa. Tanít. Tanítom a gyereket nem mondom, hogy én tanítsom a gyereket, te tanítsod a gyereket, akkor azt sem, hogy ő tanítsa a gyereket, hanem azt, hogy tanítja a gyereket. Tehát a T-nek hallatszani kell. Persze, mivel a J betű jön, ja, J jön a T után, így a kettő így a dupla t fog hallatszani, tanítja. Akkor jön az S, vagy a T-S-es formula, amikor felszólítunk. Tehát Megkérünk valakit, hogy tanítsa a gyereket. Nagyon jó az azért, hogy, ahhoz, hogy szófordulat, azután felszólító modot, azaz súgsököt kell használni. Itt egy záró példa, kislányom elalvásnál azt kéri, anya simogassál engem. A másik lányom mondhatja, anya simogatja Edinát azért, hogy elaltassa. Ha vannak ezzel a nyelvtani problémával kapcsolatban kérdéseik, hozzá valójuk, írják meg nekünk a magyar óra e-mail címre még mielőtt teljesen elhagyjuk ezt a témát eszembe jutott még valami vannak olyan tévégű igék ami előtt S betű van például ragaszt, eloszt ezeket is itt is nagyon kell figyelni hogy a T betű a kielentő módban, tehát ragasztja akasztja elosztja lesz belőle. Most pedig megint zene következik. Most pedig megemlékezünk a költészet napjáról. Hazánkban 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük a költészet napját. Ebből az alkalomból Magyarországon minden évben irodalmi előadó estekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és versenyekkel tisztelegnek, tisztelgünk a tragikus sorsú poéta emléke és a magyar líra előtt. Hallgassuk meg Latinovic Zoltán előadásában Radnóti Miklós nem tudhatom című versét. Utána a Csík zenekart hallgathatják, őkéneklik el a József Attila születésnapomra című verset, amit hozzá kell tennem, eredetileg a Kaláka együttes zenésített meg ebben a formában. Radnóti Miklós nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt, e ölelt kisország, messzeringó gyerekkorom világ. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem testem is majd e földbe Itt Itthon vagyok, s ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor nevét is, virágát is tudom, Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, és tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe annak térképe táj, és nem tudja, hol lakott itt vörös Marti mián. Annak mit rejtett térkép gyáras vad laktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelít, anyát, az gyárat lát a és szántóföldeket, míg én a dolgozót is ki dolgáért remeg. Erdőt, füttyös gyümölcsöst, szőlőt és sírokat, a sírok közt anyókát kihalkan sírogat, És mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház, s a bakter előtte ás üzen, piros zászló kezében körötte sok gyerek, és a gyárak udvarában komandor emberek, és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban hol néz, hol áfony. és az iskolába menvén a járda peremén, hogy ne feleljek aznap egy kőre Én Ím itt kő, de föntről le kőse látható, Nincs műszermellyel mindez jól megmutathat. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép. És tudjuk, miben védkeztünk, mikor, hol és mikép. De élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, és csecszopók, akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva. Míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja és folytott szavunkra majdan friss szóval Ők veled. Nagy szárnyadott borítsd dránk Virrasztó éjj Kivon, a von, kivon, szabja valóra. ide ide, szelmen. Hévsz nem ő, S következik A természetes gyógymódok a tavaszi fáradtságról. Ahogy melegszik az idő, változik a légnyomás. Úgy szervezetünk is változáson megy keresztül. A sötét és hideg téli hónapok után a világosság és a meleg időszaka a tavasz következik szervezetünk pedig igyekszik lépést tartani a változással, de az nem megy mindig zöggenőmentesen. Az időjárás változása bizony kihat ránk, főként a vérnyomás ingadozásán keresztül, mely ilyenkor alacsonyabb lesz, ennek következménye pedig sokrétű az arra érzékenyek, főként idősek és gyerekek esetében fokozott fáradékonyság, álmosság, levertség, gyengeség, enyhe zavarodottság, étvágytalanság, rossz közérzet, akár depresszió is jelentkezhet. Többnyire az egyoldalú táplálkozás, mozgásszegény életmód és a napfény hiánya tavaszkor mutatkozik meg, amikor fokozódna aktivitásunk. A hirtelen jött változásra, a rosszul felkészített szervezet reakciója nem éppen az elvárt lesz. A folytonos álmosság és rossz közérzet oka gyakran vas hiány lehet. A vas szükséges a vérképzéshez és sok más vitaminnal és ásványi anyaggal együtt az immunrendszer megfelelő működéséhez. Néhány tipp, melyek segítségével átvészelhető a tavaszi fáradtság. Válogassuk meg, hogy mit eszünk, sportoljunk és relaxáljunk. Mindegyik nagyon fontos. Hogy mit együnk? Ehhez találtam remek ötleteket. Például az articsóka. Az articsóka segíthet az étkezések utáni hirtelen vércukorszint ingadozás megelőzésében. Ez különösen cukorbetegek számára lehet hasznos. C-vitaminban, káliumban, magnéziumban gazdag és nagy a rost tartalma is. Az avokádó... Nagyon tápláló proteinben és olajban gazdag termés húst, mint egy 25 és nyersen fogyasztják. Az érett termések sok A, B, C és E vitamin tartalmaznak. Beszéljünk még az áfonyáról. Az áfonyák festékanyagai az antioxidánsok, amelyeknek védő hatásuk van olyan betegségekkel szemben, mint a rák, valamint a szív- és érrendszeri betegségek. Az áfonya, gyümölcsavakat, cukrot, pektint és számos vitamin tartalmaz. Kémelkedően magas a kálium tartalma. Van benne továbbá kalcium, vas, magnézium, mangán, kén és foszfó. nagyon-nagyon hasznos. A póréhagyma, a másik, amit tudnék javasolni. sokoldalúan felhasználható zöldség. Sokféle vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. Ezzel szemben alacsony az energiatartalma, azaz bűntudat nélkül fogyaszthatjuk. A füge egyik a legősibb kultúrnövényeknek. Egyike. A füge tápértékét elsősorban kálium tartalma adja. Fogyasztása elősegíti a vér tisztulását. A B-vitaminok pedig az emésztés és a táplálék felszívódását. Ezen kívül még ajánlhatjuk a spenótot, az epret és a lóbavot, hogy csak párat említsünk a kiváló tavaszi fáradtságűző Ételekből. Most pedig hallgassunk egy kis zenét Hoffi Gézától. Elmondom Hoffi Gézáról, mielőtt elindul a, a zene, hogy eredeti néve Hoffman Géza Budapesten született 1936. július 2-án, és Budapeste halt meg 2002. április 10-én, tehát pontosan 9 évvel ezelőtt. Kossuth Díjas és kétszeres Jászai Mari Díjas, magyar humorista, előadó művész, színész, a magyar kabaré történetének egyik leghíresebb és legtöbbet emlegetett alakja. A magyar kabaré műfaj külön úton járó, kiemelkedő népszerűségű mestere, aki önálló produkcióval egyéni stílus teremtett. Most hallgassunk meg egy részletet az Oda vagyok magáért című Szenesiván dalból. Junior, boy, Oh, Nebo szeretne, trám nevetne, nem kivanom szukáj, csak örekre. Most pedig uh, hallgassunk meg egy Hofi Kabaré részletet a Gondolatok a Magyar Fociról címűt. Hölgyeim és Uraim, a magyar labdarúgás Ez nem viccből mondtam. Ez egy komoly dolog. Mint tudják, a magyar csapat tovább jutott, Ál a jó Istennek. Sok mulat rajta. Kimentek a fiúk Spanyolországba. Azt hitték, hogy kint minden Frankó. Hát nem mondom, ugye? Azért van, ami Frankó, de nem minden. A Góré az Frankó, aztán mint elvárták volna. Ugye? Na és egy ilyen mérkőzés. Hispanóla, ungerese. Ez a jó. Nagyon jó. Na, eredmény mi lesz? Hogy lehet ilyet kérdezni? Döntetlen, Nagyon jó. Uraim, mindenki értette? Döntetlen lesz. Ezt nem a közönségnek mondták. Nem. Azok tudták. A játékosoknak. Azok nem tudták. Ma majdnem vége van a mérkőzésnek. Azt mondja, hogy egyik védő a másiknak, az a te nézd már! Szóval. Az a laszti, megy a kapura! Mondja, hogy menne már a kapura, ne viccelj, már! Meg van beszélve a döntetlen. Hogy menne a kapura? Alatta meg csak megy a kapura. Te az tényleg megy! De hogy megy, rosszul látsz, ahogy le... Hogy menne? Hoppá! Gól! Na ilyen, csak bement. Hogy lehet ilyen hülye labdába játszani Hát nem! Ajja. Na mindegy, szóval fiúk szépen fejlődnek, most már sokkal jobban játszanak, mint régebben, és ha nincs annyi bosszúság, persze, szépen így tovább, hála Isten, megyünk előre, nem sokára arancsapat lesz. E -h -h -h. Igen, arancsapat lesz. Valamikor volt arancsapat, nem tudom, emlékeznek rá, idősebbek különösen, szép volt. Egyszer volt egy Magyarország-Svájc találkozó, fél idő 2 Svájcavára, végeredmény 4 kettő. Svájca fené, Svájc. Hogy mondhat ilyet? Fogadjunk nem nem még akkor, mert nem mondaná ilyet. Négy kettő, ide! Ez a kunst. Oda az nem kunst, az természetes. Ide, az a kunst, igen. Elmesélem ezt, hogy volt. Képzeljék el. Indul a találkozó, szépen be van vetve a pálya igen, fűvel, ugye szép legyen. Be van rajzolva közepére egy kör, ott kell gyülekezni. Na, a fiúk mennek be, közben a kispadon meg üdöget, kint a Guszti bácsi, sebes Guszti bácsi, ott ült kint, mennek-e ki a fiúk, brillantin, konfetti, serpenti, minden, szépen bedobva, mennek, elől, megy a puskás, megállnak ott a közepén, azt mondja Guszti puskás, hogy Guszti bácsi, valami kis pénzt nem lehet kapni. Egy málnára nem lehet, vagy, vagy valami. Nem például, futkos, aztán csak kimelegszik. Nem, nem, nem, pénz nincs. Jó, van. Indul a mérkőzés. Magyarország, Svájc. Távannak a dokszáék. Egy-null. Azt mondja a puskás, Guszti, bácsi, nézze már, hát ezek berúgják. Hát ember az ilyen, már ne haragudják. Itt vendégségben aztán meg vacsora, meg minden. Ha nincs még mindig pénz? Nincs? Nem lehetne kölcsönkérni addig valakit? Nem, nem, na jó. Megy tovább a mérkőzés. Dokszájék is csoráz! Kettő. Azt mondja, a Gros is a kapuban. Szóval de Pedig itt álltam, hogy ment ez be? Én még ilyet nem láttam. Nagy élem! Tünet volt. Második félidő, jön neki, megint a fűjük a pályára, új grillantin, új konfetti, minden. Bedobva. Megint a puskás. Gusti bácsi. Nincs még mindig valami is? Hát, Azt mondja Gusti bácsi. Öcsi. Van. Van. Erre a többieknek mondja a puskás, hogy. Inget, hogy mehetünk? Igen. ez az intés, az a taktikai megbeszélés volt és mindegyik értette. Hoppá! Na szóval. Amikor az intés elhangzott, akkor azt mondja a bozsik cucu, trikotás. Ja, ne, nem gúnyból mondtam, nem gúnyból, nem. Igen, trikotás, van neki üzlete, ilyen, ilyen Meg is érdemli, higgyék el nekem, meg is érdemli, Rajtam múlna, én nekiadnám az egész Váci utca mindkét oldalát végig. Közepít meg ezeknek, söpörni! Mert ott, hogy legalább lehet, hogy támaszkodj rá a söprünyére, meccs közben, így ide. Mert itt a csipők, itt már csupa sebb minden itt már. Mert, hát már, már nincsen gatyakorca, semmi. Na most, itt szeretném hozzáfűzni, hogy persze, akinek nem inge, az ne vegye magára, de akinek inge, az vége őtözködjön már föl. Mert most már uncsi. Szóval azt mondja a Bozsik tucu, hogy hoppá! A abban meg rálagatod a lábára. Hogy csinálta? Pedig fotista nem értem. Na minden. Ott a labda a lábán, közben a pupos, a budai, ő volt a szélső de meg volt a szélén. Szélső hol legyen, szélén. Igaz? Keresik, ott van, ugye? Volt időszak, a magyar labdarúgásban, amikor a szélén ki volt, csak a szepesi. Senki más! Te ez beze már elmúlt, hála agyó Isten. Mit tudom én ki a felelős, mi? Ez a pupos a kint van a szélén, azt mondja magának í perhetsz, hogy.. Még megfázom, futni kéne, és úgy is csinálta, elindult úgy arra, ki volt neki gyelőve az útja, Grétával, hogy arra kell futni, a vonal mellett egyenesen végig, ami belefér. A labdát nem kell keresni, nem, a labda az, az majd jön, a labda az tudja, mit csinál, De az nem üres, abban levegő van, kéne, levegő. Tovább. A budai elkezd futni, azt mondja erre a bozsik, Néh, ott meg fut valaki, oda né. De nem három ész, ne, úgy, ne. a három méterre vette észre, hogy ne, túlsó végig volt már. Azt mondja a bozsik, hát akkor oda Ez így ment, oda rúgta, ahova akarta. Miért? Na minden. Azt mondja a bozsik, hubos mész. Nesze. Rúgta a labba, meg mondta, hogy gyitott szemmel, hogy merre van a budai, így Budai fut, jön a labda nak futás közben, ide a lába elé, ide. Nem oda tíz méterrel, odé, nem oda 20 méterrel, ide elé, mert ide kell. Hát mi menjen máshova, nem igaz? Hülyeség, ide köl, itt az adrec, ide jönni, na. Itt a Budaj előtt ilyen magasan, fél magason magasan körülbelül, azt mondja a budai a labdának, hogy ne pattogj. És nem pattogott! Mi volt nem régen? Le stoppollak! Mindjárt majd! Várjál majd! Le Le stop, -ollak. Le, -le stoppollak! -stop -stop most pedig, kedves hallgatóink, hallgassunk meg egy lokomotív GT számot. Az ő még csak most 14. et É tudom kezét se még, és csak He's from a semi van, and who's he? Me van, me van, half Nagyon régen szerettem volna felolvasni ezeket a gyöngyszemeket a gyerekektől, amiket ők írtak. Anya pociában van egy baba, csak azt nem tudom, hogyan nyeltele. Az anyukákra nem szokás kiabálni, ők hasznosak, mondta egy másik gyerek. A nagyi azért kövél, mert tele van szeretettel. így egy harmadik. A lepke egy olyan rovar, amely a helikopterek családjából származik. A leghasznosabb állat a disznó. Mindene felhasználható, elejéből, hátuljából hús van, a bőréből cipő, a szőréből kefe, a nevével meg káromkodni lehet. Egy másik gyerek, nem vagyok megkeresztelve, de azért be vagyok oltva. És egy utolsó példa, nagyon megijedtem, amikor anya megbetegedett. Azt hittem, apu fog főzni ránk. S most pedig nem sokára következik a gyerek sarok nem csak gyerekeknek. Mielőtt átadom a szót Nórának, szeretném elmondani, hogy ma van Nóra 9. születésnapja, így most ajándékként lejátszom neki Halász Judit Boldog születésnapot című számát. Boldog születésnapot, Nóra! Köszönöm, én pedig a Zsoltokat szeretném köszönteni névnapjukon. Ez kedves. Csatlakozom én is. Ezen kívül még ma ünnepli születésnapját Somogyvári Zsuzsa Török Bálinton, Burai Zsolt és DJ Tony, akik tagjai a Facebookos csapatnak. Köszöntjük őket is, sok szeretettel! Kedves gyerekek! Egyre melegebb az idő, remek programot lehet csinálni a természetben, és például meglátogathatjátok az állatokat az állatokértben. Nézzük csak, mi is történik ott. Erről énekel Halászgyudik nekünk. Ennek a királynak annyi volt az aranya, hogy szinte kifojta kincses kamrából. Azt se tudta már, mit kezden ezzel a tenger sok aranyal Gondolt erre, gondolt arra, hogy milyen nincs neki. Egyszer csak a fejére koppintott. Megvan! faekém is van, vas is van, de még nincs aranyekém. noza hívatta az udvari kovácsot, adott neki tíz darab aranyrudat. Megparancsolta, hogy csináljon belőle ekét. Hiszen a kovács meg is csinálta az ekét. A király meg kitette a palota tornácára. hadd csodálják az emberek. Hé volt is csodálója az arany ekének. Csak egy öreg paraszt ember hűn mögött. Rászólt a király. Hé, megállj te! Mit hűnögtél? Nem hűnöktem én, egy felséges királyom. Csak azt, hogy oktalanság aranyekét csináltat mikor jobbannál a vas eke. Helyi szörnyű haragra lobbant a király. Na te paraszt, ezt a mondásodat megkeserüled. Ha három nap alatt meg nem mondod, hogy mit ér ez az eke, haróba húzatom a fejedet. Hazament az öreg ember nagy búval bánattal. Nem találta helyét. Folyton sóhajtozott. Olyan szomorú volt, mint a háromnapos esős idő. Hogyan bizony kérdezte a lánya, mi nagy bánatja eset kigyelmednek apám uram? Mondja, mondja az öregember, És ahogy mondja, nagyot kacag a lánya. No, hát ezen ugyan kárbosulni. Menjen vissza a királyhoz. Mondja meg neki, hogy ne legyen nagyra az arany ekéjével, mert többet ér annál egy jó májusi eső. Nem az ödegember egyszerűbe, mondta a királynak. Felséges királyom, életem halálom, kezedbe ajánlom, ami a szívemen csak az a számon. Hát én bizony csak azt mondom, hogy ne legyen nagyra az arany ekéjével, mert többet ér annál egy jó májusi eső. Mi? Mi Egy Májusi eső, kacagott a király. Bizony többet felséges királyom, mert jó májusi eső nélkül nincs jó termés. Márpedig egy jó termés ezer aranyekénél is többet ér. Mondasz valamit, mert jár a szájad, szólt a király elgondolkodva. Hmm. De nem hiszem ám, hogy ezt te találtad volna ki. Azt én nem is mondom, felséges királyom. Van nekem egy leányom. Azt találta ki. Úgy? No, hát adok én neked egy marék lent. Vithaza haza a leányodnak, És mondd meg neki, hogy fonja meg, és szöljön belőle annyi fásznat, hogy az alatt minden katonám férjen el, mert különben karóba kerül a feje. Csak még most bósult igazán az öregember. Hát hogy lehessen egy marék lemből annyi vásznat szőni, hogy a királynak minden katonája elférjen alatta? Hiszen annyi katonája van a királynak, hogy égen csillag földön fűszál, nincs annyi. Hazamegy nagy búval bánattal, mondja a lányának az üzenetet. Az meg akkorán kacagott, hogy csak úgy csenged belé az udvar, mikor aztán jól magát, felkapott a földről egy darabka fát, és mondta, vigye ezt a darabka fát a királyhoz, és mondja meg néki, csináltasson belőle orsót, rokkát, meg szövőszéket, akkor aztán én is megszövöm a vásznat ebből a maréklemből. Ment az öregember, ember, vitte a darabka fát, mondta a királynak az üzenetet, az meg csak csóválta a fejét, üngetett. Hé, hey, hey, hey. de okos leány a te leányad. eredj hozd ide, hadd látom. Egy perc, kettő sem telt belé, már ott állott a leány a király színe előtt. No, teleány, leány, mondta a király, látom, hogy nem csak okos, de való is vagy. Te az enyém, én a tiéd, ásó kap a nagy harang, válaszol el minket. Egyszerűvel nagy lakodalmat laktak. És még ma is érnek, ha meg nem hal.